я зустрів імена чотирьох льотчиків-антифашистів. Ось, зокрема, це повідомлення Радінформбюро від 28 червня 1941 року, яке наступного дня було опубліковане в відзвістіях. 25 червня поблизу Києва приземлились на пікіруючому бомбардувальнику «Юнкерс-88» Чотири німецьких льотчики. Унтерофіцер Ганс Герман, уродженець міста Бреславль у Середній Сілезії. Льотчик-спостерігач Ганс Кратц, уродженець Франкфурта на Майні. Старший Ефрейтор Адольф Аппель, уродженець міста Брно у Моравії І радист Вільгельм Шмідт, уродженець міста Регенсбурга, їхній екіпаж входив до складу другої групи 51-ї ескадрильї. Не бажаючи воювати проти радянського народу, льотчики спочатку скинули бомби у Дніпро, а потім приземлились неподалік від міста, де і здалися місцевим селянам. Вони написали звернення до німецьких льотчиків і солдатів: Брати, льотчики і солдати. Наслідуйте наш приклад. Киньте вбивцю Гітлера і переходьте сюди, у Росію. Тут же в газеті фотографії чотирьох німецьких льотчиків-антифашистів. Згадую цих мужніх людей з надією, що комусь відома їхня дальша доля, а може хтось із них і сам відгукнеться. Київ я залишив заспокоєний, Сповнений райдужних сподівань. Вірив, ми їх зупинимо. Кому нашої землі схочеться, той під нею скорчиться. А з братами по класу ми спільну мову знайдемо. Їдкий дим, виття сирени. На привокзальній площі вози, гармати, санітарні автобуси з великими червоними хрестами. На носилках у брудних від запеченої крові бинтах живі мумії з чорними обпаленими обличчями. Це тяжко поранені чекають на відправку. Я прибув у Дніпропетровськ 9 липня, якраз після першого нальоту фашистської авіації. Про подробиці нальоту мені розповів знайомий залізничник, приятель батька. Юнкерці цілили на мости, що зв'язували лівий і правий береги Дніпра. Стратегічне значення їх було великим. Зенітки відкрили шалений вогонь. Юнкерси повернули назад. Бомби попадали куди. Проте основний вантаж гітлерівці обрушили на жилі квартали. Однак центральна магістраль міста проспект Карла Маркса не постраждала. Тут майже нічого не нагадувало про війну. Лише більше стало військових, та на вікнах з'явились уже знайомі по Києву вузькі паперові смужки. В обкомі зустрів давнього знайомого Георгія Гавриловича Дементєва, секретаря обкому по сільському господарству. Він, як завжди, кудись поспішав. Побачив мене, запросив до кабінету. В кутках снопи пшениці, налиті золотом початки кукурудзи, очевидно, торішнього врожаю. Що з'явився у рідний обком молодець, з кадрами у нас не густо. Партійне керівництво Дніпропетровщини було молодим. Секретарі обкому Задіонченко, Грушовий, Брежнів всі пройшли в Узівську школу-комсомолу. Партійним університетом для них стали доводські цехи перші п'ятирічки. А у Дементіва за плечима революція, громадянська війна. Комуністом він став у 1917 році. Був комісаром одного з артполків Червоної армії, начальник політвідділу МТС, секретар райкому партії, заступник голови обловиконкому, секретар обкому, такий шлях комуніста Дементіва. Життя він знав не тільки з книг. Я багато разів слухав його виступи на обласних і районних конференціях, на радах, переконливі запальні, насичені фактами, приперчені гумором. Серед комуністів Дніпропетровщини користувався величезним авторитетом. Не по роках рухливий, у незмінному френчі кольору хакі, він у гарячу пору сівби чи врожаю